Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil anamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mulusadin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Walhamdulillahi rabbil anamin Rikan <coughs> Daka Pendengar Budiman, Bapa, Ibu sekalian, semoga tetap setia di ruang dengar anda semua untuk menyimak dan mengkaji, terutama tema seputar masalah Maulidin Nabi. Kita semua telah fahami bahawa kebenaran itu bukan dikenal karena jumlahnya pelaku, pelaku yang melaksanakan Pendukung yang mem memperkuat Serta banyaknya atau seringnya dilakukan di tengah masyarakat <tuh> Akan tetapi kebenaran apalah yang dikatakan oleh Allah dan Rasulnya dan sesuatu yang telah disepakati oleh sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita semuanya juga tahu bahawa beragama ini konsepnya adalah resep <coughs> dan prinsipnya adalah sami'na anwa al-fakna. Ya. Kalau kita pergi ke uh, seorang Dokter untuk penyembuhan jasmani kita aja kita bisa sami'na wa'apa'na Apalagi kita ingin menyembuhkan rohani kita <tuh> Dan Rasulullah SAW juga telah dipesan oleh Allah Agar menyampaikan kepada umatnya Tentang nikmatnya kesempurnaan ajaran Islam Dengan pernyataan "Al Yom Akmal Tulkum Dina wa Admamtu Alikum Niamati wa Raddi Tulkumul Islam Adina, maka tidak ada satu ajaran yang memang itu baik pasti diajarkan oleh Rasulullah dan tidaklah ada suatu keburukan pasti disuruh meninggalkan dan menjauhkan dari Islam. Amin. Sehingga Rasulullah SAW sendiri juga menegaskan. Di dalam hadis yang sahih, 'Laisa min amal yang al jannah, ilā qad amar tuh Kum bihi, min amal yang yuqarib al nār, qad nahi an. Tidaklah ada satu amalan yang memasukkan orang ke dalam surga, maka telah Aku perintahkan, dan tidaklah ada satu amalan yang memasukkan orang ke dalam neraka, Pasti telah Aku larangnya hadis riwayat al-hakim dengan sanad yang sahih <tuh> kalau memang begitu tidaklah pantas kita menambahi mengurangi seperti yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu <tuh> <tuh> alaihi wasallam man ahdasa fi amrina Hada ma laysa minhu fa waradun Barang siapa yang mengada-ada di dalam urusanku ini, yang dimaksud urusan katanya Ibn Rajab di dalam jami'ul ulum wal-hikam, adalah ad-dinu wa syari'ah, yang tidak ada dasar, kaedah, dalil, petunjuk dari ku maka tertulak. Di dalam lafad lain, Rasul mengatakan, Man amila amalan laysa alaihi amruna fa fawaraddul, Barang siapa yang mengamalkan satu amalan yang tidak ada petunjuk dariku maka tertolak Nikmat kesempurnaan Islam ini sampai membuat kagum orang Yahudi sehingga datang kepada Umar Ibn Khattab Wahai Umar sungguh ada satu ayat yang ada di dalam kitabmu Kalau seandainya turun kepada kami harinya saya jadikan perayaan Maka Umar mengatakan ayat apa itu Rasul, eh, uh, orang Yahudi menjawabnya dengan lancar, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islaman dinan." Dengan demikian, apa yang dikatakan oleh Sa'id bin Jubair betul. Setelah ajaran tuntas dan Rasul menyatakan "Al-yauma akmaltu lakum" lewat Haji wada maka sepakat setelah itu khulafaur rasyidin sahabat dan tabiin apa yang tidak dikenal oleh ashabul badar maka itu bukan bagian dari agama maka tidak ada satu kebaikan yang terselip tidak ada kebaikan yang tersisip tidak ada kebaikan yang merupakan yang tidak dijelaskan oleh Rasulullah serta tidak diamalkan pada zaman khulafaur rasyidin sahabat dan tabiin dengan demikian Laukana khairon lasabakuna ilahi. Kalau seandainya itu baik, maka pasti akan didaului oleh mereka di dalam beramal, karena mereka telah disebutkan oleh Allah, wasabakuna alawuluna mina almuhajirina walansar waladin taba'uhum <messizim> bi'ihsanin radhiyallahu anhum waradu'an. Mereka dikatakan sabakun karena sangat sangat semangat. Dan antusias di dalam mengecar kebaikan hmm. Dan dikatakan oleh Rasulullah SAW biikhsan, Karena tidak ada satu sunnah Yang memang itu dianggap sunnah oleh Rasulullah Pasti ia amalkan, ia ikutin, ia kembangkan Ia syiarkan Nah, sekarang kita tinggal mengatakan hmm. Satu kaedah Yang terkait dengan peringatan mulut Nabi hmm. <tuh> Ada suatu kaidah yang telah dibuat oleh para ulama di antaranya adalah Syekhul Islam ibnu Taimiyah suatu amalan suatu amalan atau apa saja. yang ketika zaman Rasulullah SAW tidak diamalkan padahal ada adanya kesempatan untuk mengamalkan sementara tidak ada Hal yang menghalangi untuk tidak melakukan Maka tidak dilakukan Menunjukkan bukan bagian dari syariat Bahkan bid'ah hmm. Saya ulangi lagi Kalau ada suatu perbuatan Yang tidak dilakukan di zaman Rasul Sementara ada peluang untuk melakukan Kalau memang mau melakukan Dan tidak ada penghalang untuk menghambat untuk melakukan Menunjukkan bahwa perbuatan itu adalah bid'ah Contoh saja kita terapkan pada kasus peringatan mulut nabi ini. E, kalau seandainya sekarang peringatan mulut nabi dilakukan di zaman Rasul, mungkin enggak? Sangat mungkin sekali. Peluang ada karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri yang berkepentingan sebagai pemilik hari lahirnya, sahabat-sahabat yang paling cinta terhadap Rasulullah kalau memang peringatan mulut Nabi itu bagian dari ungkapan cinta kepada Rasulullah, hmm. maka akan dilakukan oleh Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali ibnu Masud, hmm. sementara ribuan sahabat, ribuan tabiin, bahkan imam madhab yang empat tidak pernah menukil, apalagi membahas, apalagi melaksanakan pada kehidupannya. Hmm. Dengan demikian. Tidak adanya satu perbuatan di zaman Rasulullah. Sementara tidak ada penghalang untuk melakukan. Kalau memang mau melakukan mungkin tidak dilakukan hanya semata-mata. Karena itu bukan bagian dari sunnah. Kita ambil lagi contoh saja uh, masalah yang terkait dengan selamatan tahlilan. Hmm. Kalau seandainya di zaman Rasulullah mungkin enggak dilakukan. Mungkin. Hmm. Ada enggak penghalang untuk melakukan? Tidak ada. Sangat peluang untuk melakukan. Tidak dilakukannya. Tidak ada di zaman Rasulullah menunjukkan bukan bagian dari syariat. Dan kalau kita tarik semuanya. Hal-hal yang sekarang tidak, eh, tidak ada di zaman Rasul. Peluang untuk melakukan ada. Penghalang untuk menghambat atau hal yang menghambat untuk melakukan juga tidak ada hmm. maka menunjukkan tidak dilakukannya di zaman Rasulullah Khulafa ar-Rasyidin menunjukkan uh, hal itu tidak bagian dari syariat Allah taala. Hmm. Ya. Jadi secara jelas dan tegas dikatakan saatnya bahwa hmm. <kuh>, Maulidun Nabi itu adalah muhdatsat. Hmm. sesuatu yang baru dan bid'ah. Betul. Kepemimpinan skuler, kapitalistik kita ini yang mengetahui bahawa asalnya maulidun Nabi itu Telah terjadi pada zaman Surahuddin Al-Ayub Benar ya. Sebetulnya kalau Kita ingin mempelajari hmm. Muncurnya Atau awal munculnya Peringatan mulut Nabi hmm. Itu Persisnya hmm. Terjadi pada Saat Daulah Fatimiyah hmm. Di mana daulah Fatimiyah ini terkenal uh, syiah yang paling ekstrim. Mm -hmm. Tepatnya yang melakukan pertama kali adalah Al-Mu'is di Dini mm -hmm. Dialah yang pertama kali uh, menggulirkan, melahirkan peringatan ini. Mm -hmm. yaitu tahun 361 Hijriah. Mm -hmm. Di Mesir tepatnya. Mm -hmm. Nah. Pada saat itulah ketika uh, dia berada di Mesir dan memimpin pemerintahan Fatimiyah hmm. yang <coughs> uh, terkenal dengan Syiah Faltinia. Hmm. Maka uh, dia mengadakan beberapa acara peringatan hari lahir. Hmm. Yang pertama hari lahirnya Nabi Muhammad. Hmm. Hmm. Kemudian yang kedua hari lahirnya Ali, mm. hari lahirnya Fatima, mm. hari lahirnya Hasan Hussein, mm. hari lahirnya uh, Khalifah Amirul Mukminin Al-Fadil mm. yang yang ditunggu-tunggu ini. Mm. Nah inilah hari peringatan-peringatan uh, hari lahir yang paling penting mm. di daulah tersebut. Uh, dan dulu ada idul neiros mm. yaitu hari hari Uh, peringatan aslinya dari Majusi hmm. Dengan ditandai penyalaan Api pada waktu tahun baru mereka hmm. okay. Namun sempat dihentikan Oleh Mois Lidi nilai ini Karena hmm. kepentingan politik hmm. Ya, murni kepentingan politik Di antara Ulama-ulama dan juga pakar Yang menyatakan bahawa yang pertama kali Mengadakan peringatan mulut Nabi hmm. Dan juga maulut Ali Maulut Hasan, Husain, maulut Fatima Dan yang lainnya adalah hmm. Syekh Muhammad Bukhait Al-Muti'i. Hmm. Ya, dia mengatakan wa anta idza ya'lamuhul Fatimiyun wa fil maulid nabi jazamta bi la yumkin ay kullu bil Kalau kamu tahu bahawa peringatan Maulid Nabi itu hanya dicetuskan oleh Fatimiyun hmm. yang mendirikan Al-Azhar ketika itu hmm. ya. Berdirilah e, negara syiah yang paling kuat pada saat itu hmm. Kemudian di kalangan ahli sunnah ditransfer oleh Sultan e, Mudhaffar Yaitu Khalifah Irbil pada saat itu dan abad ke-6 hmm. Makanya tidak benar kalau ada orang mengatakan yang pertama kali melakukan peringatan mulut Nabi adalah ir, Ini Khalifah Irbil hmm. Yaitu e, Al-Malikul Mudhaffar hmm. pada hmm. abad ke-6 karena kalau kita lihat ahli sejarah dan juga ulama menyatakan hmm. di tahun 361 yaitu abad 4 sudah mulai diadakan yaitu oleh Daulah Fatimiyah hmm. yang dimotori oleh Al-Muizzuddinillah hmm. Begitu juga Syekh Ali Mahfud di dalam kitab Al-Ibdah fi Madari' al hmm. mengatakan yang sama juga yang pertama kali mengadakan <coughs> peringatan mulut Nabi adalah para pemimpin-pemimpin Daulah Fatimiyah hmm. pada abad ke keempat. Hmm. Namun al Alhamdulillah pada saat uh, pemerintahan itu dipegang oleh Al Abdul bin Amiril Jus, hmm. awalnya bapaknya Amiril Jus yang menjadi pemimpin, hmm. setelah meninggal diganti anaknya, maka Al Abdul ini uh, menghentikan semua kegiatan peringatan itu sampai nyaris tidak ada berpuluh-puluh tahun. Hmm. Nah, kemudian muncul lagi dimunculkan oleh uh, Qaramithah kan gitu. Hmm. Begitu juga yang dikatakan oleh Al Ustaz Said Ali Fikri, ya Said Ali nama orang hmm. di dalam uh, muhadharahnya juga, di dalam diskusinya dan seminarnya juga, hmm. yang pertama kali mengadakan peringatan Maulud Nabi adalah uh, uh, Al Khulafa'ul Fatimiyun, yaitu uh, pemimpin-pemimpin penguasa-penguasa Daulah Fatimiyah. Hmm. Bahkan ada dua doktor yang pernah melakukan penelitian yang dua-duanya dari Mesir. Hmm. Yang satu yang namanya yang pertama adalah Hasan Ibrahim. Hmm. E, dia adalah salah satu... Uh, dia adalah mudir jamiah Asyid. Yaitu hmm. Hmm. rektor uh, Universitas Asyut, ya, Dan juga Poha Ahmad menyimpulkan. Hmm. Hmm. Bahawa yang pertama kali melakukan uh, peringatan maulud Nabi. Dan juga maulud Ali, maulud Fatimah dan yang lainnya hmm. adalah... Daulah Fatimiyah Yang dimotori oleh Al-Muiz Dan kata dia di dalam penelitian itu Kesimpulannya Di dalam rangka untuk menggait menarik uh, Masyarakat rakyat Jadi acara-acara uh, itu Seremonial itu dijadikan Sebagai alat, sebagai sarana untuk menggait hati orang-orang masyarakat atau dalam dalam konteks sekarang ini di dalam rangka untuk kampanye, dalam rangka untuk uh, menarik perhatian masyarakat merayu hati masyarakat, hmm. mengambil hati masyarakat hmm. dengan jembatan-jembatan peringatan itu uh, nampaknya semua kelompok bisa bisa akor, bisa klub hmm. hmm. sehingga dalam keadaan seperti itu pemerintah lebih banyak mendapatkan dukungan dari masyarakat hmm. lebih banyak bisa mengambil hati masyarakat hmm. dan pada saat itu uh, pemerintah tak memiliki otomatis stabilitas hmm. dan pada akhirnya memiliki semacam legitimasi yang kuat dari masa dari dari masyarakat yeah. e, dari bangsa dari rakyatnya hmm. itulah hal-hal yang yang belakang apa e, secara historis munculnya peringatan yeah. mulut nabi yeah. Tad, umat Muhammad kan tidak akan pernah bersatu dalam sejarah kesedihan iya yeah, ha. dahulafat ini ya ini di Mesir Uh, hmm. Sementara di Baghdad itu kan ada Al-Abbasiyah yeah. Al Apa yang dilakukan oleh Al-Baghdad? Uh, perlu diketahui pada saat itu Baghdad sangat lemah hmm. Bahkan jatuh terburuk hmm. Dan pada saat berdirinya Daulah Fatimiyah Kenapa menjadi kuat? Karena legitimasi dan juga uh, pada saat itu Khalifah sendiri memiliki uh, dua iliat ya, Yaitu negara-negara kecil hmm. Sehingga tidak memiliki kekuatan untuk melawan musuh Hmm. Maka kalau kita lihat ketika zaman Abu Bakar dengan mudah melumpuhkan musuh, zaman Umar dengan mudah melumpuhkan musuh. Begitu juga zaman Ali, Usman. Tetapi setelah ke sana, bahkan pada saat itu, uh -huh. eh, terakhir pemerintahan mustaksim terkuyak, uh -huh. maka pada saat itulah, musuh-musuh eh, Islam, baik yang dari dalam maupun dari luar, sanggup mematahkan kekuatan Islam, uh -huh. eh, mencoreng ajaran Islam, bahkan dengan enak gampang dia menyebarkan kebetahan di dalam negara Islam itu sendiri. Uh -huh. Ya, ini di latar belakang ini munculnya banyak orang-orang baru masuk Islam, uh -huh. yang dari A'ajim, dan didukung kaum munafikun yang sengaja memang mau musuh Islam, tetapi tidak bisa secara konfront, secara frontal, sehingga dia memilih cara memasuk Islam menunjukkan eh, eh, apa namanya. Karakter bahir Islam tetapi di dalam batinnya memusuhi Islam. Dan inilah yang dilancarkan oleh Daulah Fatimiyah dan juga negara-negara lain yang muncul pada saat itu tujuannya untuk melemahkan Daulah Islamian dan melemahkan uh, syariat Islam yang murni. Ya, ya setiap masalah bid'ah daripada maulid ini, apa saja yang dilakukan oleh Daulah Fatimiyah dalam... Melaksanakan perayaan itu sendiri. Uh, kalau kita lihat uh, beberapa pendapat atau penukilan dari beberapa ulama tadi yang saya sebutkan, mm -hmm. mereka melakukan acara itu dengan mendirikan semacam uh, panggung sangat besar, mm -hmm. kemudian tenda yang sangat besar, kemudian diundang seluruh pemimpin-pemimpin uh, negara, tokoh-tokoh uh, masyarakat, terutama menteri-menteri dan para hakim-hakim. Mm -hmm. Di situ bahkan bagi-bagi kue itu sangat uh, besar sekali. Bahkan pada saat Al-Muiz didinilah itu Membuat kue e, batangan itu sampai 20 batang hmm. yang Sangat hmm. panjang sekali hmm. dengan, dengan demikian acara-acara hmm. Kalau kita lihat sekarang bikin kuih raksasa, hmm. bikin tumpeng raksasa, hmm. bikin permen raksasa, mungkin macam-macam hmm. ini nampaknya terilhami dari acara-acara yang dilakukan oleh Bani Fatimiyah, hmm. bahkan pada saat uh, Al-Azhar didirikan hmm. uh, itu diadakan acara maulid Nabi di Masjid Jami Al-Azhar, hmm. dan nanti akan uh, menjadi universitas itu ada sambutan dari khalifah, kemudian sambutan dari im, uh, Imam Masjid Jami Al-Azhar kemudian khatib Al-Azhar bergantian dan setelah itu salam-salaman dan membagi kue pada saat itu makan-makan bersama. Inilah acara uh, Maulid Nabi pada saat itu diadakan Allah. Ya, lalu bagaimana dengan perkataan bahwa Salahuddin Al-Ayyubi lah yang pertama kali mengadakan Maulid ini uh, dan memberikan musabaqah-musabaqah bagi siapa yang dapat mengarang satu riwayat yang bagus, dia akan mendapatkan ya. hadiah. Anehnya, kalau kita teliti, hmm. contoh saja ada kitab uh, Sulahuddin al Ayubi. Hmm. Saya mencoba untuk baca balik-balik. Barangkali mungkin ada kalimat yang yang kesulit. Hmm. Tidak pernah saya menemukan Sulahuddin al Ayubi hmm. melakukan peringatan mulut Nabi. Bahkan pernah Sulahuddin al Ayubi diundang oleh Khalifah Irbil tadi, hmm. tetapi dia tidak mengabulkan. Hmm. Ah, Adapun sekarang Salaf Qudin al Ayyubi memot, eh, mengajak umat memotivasi umat menyatukan umat dalam rangka untuk menghadapi pasukan Salibiyun hmm. dengan ceramah-ceramah betul, tapi tidak melalui syariat, ah, maaf tidak melalui acara-acara peringatan seperti itu. Hmm. Bahkan dia manfaatkan khutbah-khutbah, ceramah-ceramah umum, ya, di masjid-masjid, acara-acara yang syari itu yang dimanfaatkan. Hmm. Adapun secara tekstual. Salahuddin Al-Ayubi pernah melakukan Peringatan melalui Nabi Kita tidak pernah, pernah menemukan Secuil riwayat pun Barangkali juga mungkin pendengar dakta ada yang Barangkali saya tidak Atau belum membaca kitab itu tolong disebutkan rujukannya dengan sanad yang bagus dengan sanad yang sahih bahwa peringatan itu pernah dilakukan oleh Sulahuddin Al-Yubi bukunya hmm. di mana judulnya apa wallahualam hmm. kalau kayaknya ada kitab Al-Barzanji itu sebagaimana. Saat? Nah, inilah yang yang kalau kita lihat kitab Al-Barzanji itu kan hmm. dikarang uh, kurang lebih abad uh, 67 ya hmm. sangat uh, jauh sekali mungkin uh, apa Uh, kita tidak mengetahui secara persis kapan dia itu. Mm -hmm. Intinya nama aslinya adalah Wajihullah mm -hmm. uh, Abdurrahman ad-Diba' al-Yamani, berasal mm -hmm. dari Yaman. Mm -hmm. uh, dia mengarang ad-Diba ini uh, tidak lain adalah untuk menulis syair-syair ya, mm -hmm. menulis pujian-pujian untuk memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Mm -hmm. uh, di sini ada beberapa bait yang kita bisa baca di awalnya uh, uh, dia langsung Menyapa Rasulullah, Ya Rabbi Salli Ala Muhammad, Ya Rabbi Salli Alaihi Wasallim. Hmm. Terus kemudian dilanjutkan lagi, Ya Rasulullah Sallam Alaika, Ya Rafi Assyani Wa al-Darajati Al-Fayajah. Arfa ya jirat alami ya Uhiil judi wal karomi dan seterusnya dan kemudian setelah itu ada semacam bacaan bacaan yang disebut rawi ini semua kalau kita cermati dari awal sampai akhir kalau memang orang melakukan peringatan melut nabi itu alasannya membaca sirah mana sirahnya kalau memang baca salawat rasulullah saw mana salawat yang diajarkan oleh rasulullah bahkan kalau kita baca dengan cermat imma dia hulu, memuji sesuatu pujian yang mabithan atau syirik mengundang orang untuk mengkultuskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam padahal kalau kita lihat Allah sendiri mengatakan kul ma kuntu bitam minar katakan Muhammad aku itu bukan rasul yang baru bahkan saya itu seperti rasul yang lainnya kul innam ana basyrun misrukum rasul juga mengatakan la tadruni kama atratin nasra ibna maryam Wah ini Abdun Fakuluh Abdullahi Warasulu dengan hmm. laku kultuskan aku seperti orang Nasrani mengkultuskan Yesa bin sesemu nya saya adalah seorang hamba katakan aku adalah hamba dan utusan Allah dan Rasul melangkita hmm. iya kumelhulu wah in nama Allah kau mengkana kau bela kumelhulu hati hatilah kamu sikap berlebihan karena sikap berlebihan itu menghancurkan merusak umat umat sebelumnya hmm. dengan demikian kalau kita katakan dibak berjanji yang ditulis Uh, belakangan jauh apalagi zaman Zaman Rasulullah Zaman tabi'in aja tidak menemuinya Dinyatakan sebagai suatu alat Untuk memuji Rasul Mana pujian yang sahih Kalau dikatakan sekarang ini membaca salawat Mana salawat yang diajarkan Rasulullah Kalau mempelajari sirah Mana sirah yang kita kaji Hanya segedar waktu lahirnya Dan setelah itu wafatnya Dan ada tambahan tambahan sedikit yang campur dengan Imah hadis yang baif atau palsu apa manfaatnya hmm. Toh kalau seandainya itu ungkapan untuk membaca salawat Dan mempelajari syuruh Rasul hmm. Kok naib banget umat Islam Cuma setahun sekali membaca salawat hmm. Dan pelajari syuruh Rasul Kapan pinternya kan gitu hmm. ya Kalau seandainya ada yang mengatakan ya. bahwa kalimat Ya Rabbi Salli'ala Muhammad Ya Rabbi Salli'ala Yihi Wasallim Ini ya. sebagai zuhdiah dan wasilatu taqwa Karena ya. ya. kalau orang mendengar Seorang yang melantunkan syair tadi Ya teman lah Dia beranggapan bahawa dirinya Semakin mendekat kepada Nabi okay. Sekarang kedekatan kita kepada uh, Allah dan Rasulnya dalam makna kedekatan jasad Atau perasaan, atau ketakwaan, atau nilai Otomatis seorang Muslim yang hakiki perasaan dekat dengan Allah ketakwaan, dekat dengan Rasul adalah nilai-nilainya. Hmm. Seorang itu semakin dekat nilainya yang dikembangkan oleh Rasulullah, ajarannya yang dibawa oleh Rasulullah, sunnah yang dibawa oleh Rasulullah, maka semakin dekat dengan Rasulullah. Hmm. Makanya Rasulullah SAW... Saya... Uh, makanya Allah Subhanahu wa taala ketika memberikan satu mahar cintanya qul hmm. in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni bukan sekarang seperti kita lihat uh, qasidah burdah hmm. ya uh, uh, dia mengqasidah ya rabbi bil hmm. ya rabbi bil mustofa maqasidana ma ma wa infillana ma madha yasial karami dan kalau kita lihat itu hanya sekedar Ringan ya. kalau sudah sampai uh, bacaan ya akramal khulki maliman anu dubih siwa kain dahulul wahai makhluk yang termulia kepada siapa lagi aku berlindung hmm. ketika musibah menimpa kami kalau ketidak kepada engkau hmm. Subhanallah hmm. Inilah Muhammad kalau saudin yang kau tidak menarik tanganku aduhai pasti kerjaku keplastik ke dalam raga jannam dari kiamat. Hmm. Hmm. Wahai Muhammad kalau saudin yang kau tidak menarik tanganku aduhai pasti kerjaku keplastik ke dalam raga jannam dari kiamat. Wahai Muhammad kalau saudin kau tidak menarik tanganku <Sessizia> <Sessizia> Wahai Muhammad, sesungguhnya sebagian kedermawananmu adalah pemberian dunia dan akhirat. Dan sebagian daripada ilmumu, ilmu mengetahui lakul mahfud. Hmm. Subhanallah, hmm. apakah seperti ini Rasulullah menunggu umatnya untuk dicintainya? Tidak jelas. Hmm. Apakah ini ungkapan kita cinta terhadap Rasul? Intinya... Setelah meninggal Rasulullah hmm. Rasul itu tidak perlu dipuji Rasul tidak perlu disanjung hmm. Yang diperlukan sekarang adalah Rasulullah dijaga kehormatannya Dijaga kemuliaannya Jangan dihujat Dijaga sunnah dan syariatnya hmm. Itu yang dimaksud dengan cinta Rasul yang hakiki hmm. Wallahana Ya Ustaz <gulau> sangat menarik nih Ustaz ya. Jika ada seorang yang jatuh cinta ha -ha. Sampai dia junun ya. Bukankah itu ada Apa namanya ada pemahaman dari seorang yang dicintai enggak apa-apa lah Dia mencintai aku Sampai dia begitu gilanya meng Mengolah kata-kata Biasa Uh, saya kira inilah awal penyimpangan hmm. Karena segala cinta itu memang betul Tetapi cara mengungkapkan cinta kan ada syariatnya hmm. Kalau sekarang kita mencintai seseorang aja, hmm. Orang tersebut menetapkan caranya kok hmm. Umpamanya anak ekspresikan cinta saya hmm. kepada pacar uh, Maaf, calon uh, calon ini apa namanya Calon istri saya dengan cara umpamanya saya gebukin gitu. Kan, gitu. <laughs> Gak bisa kan? Iya sekarang cinta boleh tidak diingkari tapi cinta itu harus ada aturannya dan di antara aturan yang telah ditetapkan oleh Allah kul inkum tumuhubunallaha fattabi'una fattabi'uni bukan kita sekarang ini uh, menyampaikan ya nabi salam alaika Ya Rasul salam alaika Sekarang Rasul di mana? Yes. Kenapa kita kasih utamir khitam? Seakan akan Rasulullah sesalam hadit dan inilah keyakinan orang yang melakukan peringatan mulut Nabi kan. Eh, padahal ada yang mengatakan hadit jasadnya, ada yang mengatakan hadir rohnya. Taruhlah hadir rohnya. Apakah Rasulullah punya roh yang setian ribu? Sementara yang melakukan peringatan mulut Nabi mungkin satu malam bisa seribu mesjid. Bagaimana Rasul harus membagi nyawanya, rohnya? Yang satunya ke Jawa, yang satunya ke Sumatera, yang satunya Kalimantan, yang satunya ke Yaman. Ke untuk mengabulkan ya habibi asyraqal badru alaina fatafa min nur gudur coba sekarang <tuh> asyraqal badru ini kan nyanyiannya -nyanyi orang batu ini ta'al <tuh> badru alaina bin saniyatil wada itu sebetulnya hmm. dan dikatakan oleh orang-orang awam di Karangmereka Itu aja sudah hakeks palsu, tolak hmm. Badru badrul itu. <laughs> eh, anta anta syamsun anta badrun anta nurun paukhanuri. Siapa hmm. yang nurun paukhanuri? Allah, Subhanallah. Bang, ya. Kita sudah baca surat yas, ini surat nur kan? Iya, surat nur. Anta iksir Anta ya Habibi, ya Muhammad ya arus al khafiqaini ya muayyid ya muajid ya imam al qibna ta'ini. Allah ya nabi. Ini <t enemies> bayangkan. Ayo, kalau kita cermati mana yang sekarang ini salawat yang disyariatkan oleh Rasulullah, oleh Rasulullah SAW hmm. semuanya hulu mengajak orang untuk mengkultuskan hmm. uh, badannya, jasadnya tidak kepada syariatnya Nsallallahu hmm. alaihi apa nanti kita baca salawat-salawat yang lainnya Allah hmm. Alam. Memang sebuah keanehan seperti dalam masalah paksaan barjanji. Kad ya. kalau kita membaca Quran tidak berdiri betul, barjanji itu berdiri. Sir. Bahkan bukan hanya itu aja di Jawa Timur itu kalau melakukan manakib, disyaratkan orang yang masak harus pakai pauti semuanya dan tidak boleh sait. Allah. cuba bayangkan, dan semua yang baca harus menghadap Qiblat persis seperti itukah mereka bermuamalah dengan Al-Quran, apakah serendah itu Al-Quran dan setinggi itu manakib dan berjanji mereka sangat paham, sangat khusyuk terhadap berjanji, tapi kadang-kadang Quran dijadikan permainan dan kuyonan, subhanallah padahal Allah menja Rasul menjamin man qura harfan min kitabillah falubi hasanatun falhasanat bi'ashri amsariyah, tapi ada enggak jaminan man harfan min bejanji, hmm. aman kara kharfan min almana ketidak ada dengan demikian hal-hal yang seperti ini harus kita luruskan di masyarakat. Hmm. Mereka masih mengecualikan hmm. dengan alasan-alasan yang murni subahad di antaranya. Kalau semua bid'ah sesat, hmm. kenapa Umar mengadakan salat raweh? Hmm. Kalau memang sekarang bid'ah sesat, kenapa Abu Bakar membolehkan? mushab dibukukan sementara zaman Rasulullah enggak ada. Hmm, hmm. Kalau memang sekarang bid'ah itu semuanya sesat, kenapa kita harus pakai mik radio termasuk juga sekarang kita siaran di radio hmm, hmm. dan masih banyak yang diangkat uh, sebetulnya uh, diantara mereka uh, yang mengadakan peringatan menurut Nabi ini juga menggunakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjadikan Asyura sebagai momentum untuk mengingat hmm. dan juga sekaligus syukur dan Rasul juga pernah ketika ditanya puasanya hari Senin bahawa Rasulullah S.A.W mengatakan takayyumun mulit tufihi ituah hari aku dilahirkan hmm. bahkan Rasulullah S.A.W juga pernah mengakikai dirinya sendiri dan dan juga secara umum Allah berfirman Kul fabi, uh, fabi, uh, Kul Wabi rahmatihi wabi zadika, fal yafrahu. Kadangkala dengan rahmat Allah dan dengan karunia-Nya hendaklah mereka bersenang-senang. Terus eh, rahmat mana lagi yang lebih besar ketimbang turunnya eh, diutusnya atau lahirnya Rasulullah S.A.S. Ini subhat subhat banyak sekali. Sebetulnya kita kalau memang ada waktu kita bahas secara rinci. Hmm. Hmm. Namun saya ingin eh, bahas eh, secara global saja mudahnya. Mudah-mudahan uh, tidak membuat cacat penjelasan. Pertama tentang masalah Tarawih hmm. Kalau dikatakan sebagai suatu hal yang bid'ah, uh, tidak mungkin, karena hal itu sudah dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu hmm. Alaihi Wasallam. Bahkan disebutkan di dalam uh, Sahih Bukhari dan Muslim, Rasulullah Sallam keluar hari pertama, kemudian kedua, setelah itu hari ketiga tidak keluar, kemudian menjelaskan pada subuh hari keempat. Bahwa Rasulullah SAW tidak keluar melakukan uh, qiyamulail pada waktu Ramadan semata-mata takut diwajibkan. Hmm. Dengan, dengan demikian, bukan suatu ahli yang bid'ah. Hmm. Hmm. Uh, dan tidak bisa dikatakan bahwa Umar bin Khattab r.a melakukan kebid'ahan. Karena melakukan sesuatu yang sudah ada asasnya, dasarnya, contohnya dari Rasulullah. Dilanjutkan merupakan bagian man sanna sunnatan hasanatan. Siapa yang menghidupkan sunnah yang baik. Hmm. Wa, sebaliknya wa man sanna artinya di sini mengembangkan menghidupkan tradisi-tradisi yang jelek. Tidak demikian tidak bisa kita katakan itu merupakan satu bid'ah. Hmm. Adapun mushaf secara dasar sudah ada yang menyuruh hmm. di antaranya firman Allah innana 'alaina jam'ahu wa sesungguhnya kewajiban kami lah menghimpun dan membacakan Al-Qur'an hmm. kalau memang penghimpunan itu menjadi suatu apa namanya jaminan Allah Subhanahu wa ta'ala dan juga membacakan Al-Qur'an itu juga jaminan dari Allah Subhanahu wa ta'ala berarti Allah Subhanahu wa ta'ala secara implisit menyuruh kita untuk menghimpunnya apalagi kita dukung dengan inna nahnu lazanna dzikra wa inna lahu lahafizun Semuanya Kami menurunkan ad-dikrah dan kamilah yang menjamin untuk memeliharanya. Dan terpeliharanya Al-Quran itu bisa dengan hafalan, bisa dengan tulisan, dengan pengajaran. Intinya bukan merupakan suatu hal yang bid'ah. Hmm. Dan tolong dicamkan juga dengan dasar latas kami umati ala dholalatin. Umatku tidak mungkin sepakat di atas kesesatan. karena Abu Bakar, Umar, Utsman dan sahabat ribuan ketika itu sepakat mushab dibukukan dan ini termasuk masalihul mursalah hmm. ma tidak mungkin sahabat Ridwanullahi alaihim sepakat ijma' melakukan kesusatan kebitahan seperti itu oleh karena itu uh, uh, ini merupakan suatu sunnah berdasarkan sabda Rasulullah Sallallahu SAW alaikum bisunnatihi wa sunnatil khulafai rasyidin Uh, Adapun hadis Rasulullah S.A.S. ketika ditanya tentang hari lahirnya, Rasulullah S.A.S. mengatakan "dakayumun mulit tufihi". Begitu juga ayat-ayat yang mereka pakai. Uh, Allah Subhanahuwataala menyuruh kita bersenang-senang dengan rahmatnya. Sekarang yang menjadi pertanyaan gampang saja. Uh, pernah enggak pemahaman seperti itu didahului oleh Rasul sahabat dan tabi'in. Hmm. Hmm. Kalau memang hadis tentang puasa Ashura hmm. hadis tentang Rasulullah SAW mengkaitkan puasa hari Senin dengan hari lahirnya hmm. dan Rasulullah SAW mengakikai dirinya ketika setelah menjadi Nabi. Hmm. Sebagai dasar peringatan menurut Nabi masa sih sekian ribu sahabat, sekian ribu tabi'in dan imam sunnah, luput pemahaman ini tidak pernah terbesit pada mereka sama sekali ribuan jumlah Kehuman terbesit pada kita. <tok> Apakah sekarang ini semua sahabat tersesat, sementara kita yang benar menemukan pemahaman baru bawah hadis itu untuk peringatan mulut Nabi yang tidak dipahami oleh oleh Rasulullah itu sendiri, oleh Abu Bakar, Umar, Ustman itu sendiri. Kalau seandainya hadis kaitan puasa hari Senin dikaitkan dengan hari lahirnya Rasulullah sebagai bukti peringatan pasti akan dipahami seperti oleh Abu Bakar, Umar, Ustman, Ali. Bakal akan dipahami oleh juga sahabat-sahabat lainnya yang lain nya seperti Abdullah bin Mas'ud dan juga Abu Hurairah e, Abdullah bin Abbas sahabat-sahabat senior seperti Abdullah bin Umar bahkan kalau kita lihat tidak ada satupun pun di antara mereka ulama salafus saleh mengarahkan ayat itu atau mengarahkan hadis itu kepada peringatan nur Nabi dengan demikian kalau ada perselisian pemahaman Fa intanah zakum bishein farudhu ilallahi warasul. Setelah kita kembalikan kepada Allah di dalam Al Quran tidak ada yang nyuruh peringatan menurut Nabi. Kita kembalikan kepada as sunnah juga Rasul tidak pernah melakukan peringatan menurut Nabi. Kalau kita kembalikan kepada Khalafah Rasidin, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali tidak pernah melakukan hal itu. Pertanyaannya sekarang kita melakukan peringatan itu. Tujuannya untuk melaksanakan ketaatan Allah atau tidak? Hmm. Kalau jawabannya iya, untuk ketaatan kepada Allah. Ketaatan itu diketahui oleh Rasulullah sahabatnya enggak? Hmm. Kalau kita mengatakan iya diketahui, sudah belum disampaikan ke kita. Hmm. Dia akan menjawab iya mana, mana, di dalam kitab mana, hadis mana. Kalau tidak, berarti Rasul dan sahabat sepakat menyem menyembunyikan ilmu. Padahal Rasulullah SAW sendiri juga sudah mengancam hmm. mansuila angilmin fakatamahu hmm. aljamallahu taalaul jimalahu atau uljima bilijamin minanar hmm. dia akan dikasih kendali dengan kendali api neraka. Hmm. Walhasil alasan-alasan seperti itu sangat-sangat tidak dibenarkan, sangat-sangat hmm. tidak bisa diterima. Jadi kembali kepada asas kita. Segala perbuatan yang tidak dilakukan oleh Rasulullah hmm. sementara pada zaman Rasulullah sallallahu mungkin untuk dilakukan dan tidak ada penghalang untuk melaksanakan hmm. maka jelas perbuatan itu tidak sunnah bahkan masuk ke badanan amila amalan laisa alaihi amruna wa warad billahu alim bi ya. sawab. So, bagaimana dengan pandangan orang yang menganggap bahwa ini maslahil mursalah lebih anfa gitu. Iya. Al-Masalif al, al terkait dengan sekarang sarana. Hmm. Tetapi kalau sekarang uh, maulid Nabi su sudah bukan sarana lagi. Hmm. Karena ini terkait dengan ritual, hmm. ter terkait dengan satu pelaksanaan seremonial. Hmm. Beda dong sekarang kita ini sholat dengan sandal kan gitu. kita bisa membedakan Antara ilmu dengan sekolahan papan tulis Antara sekarang bangunan masjid dengan sholat Sangat berbeda Sekarang yang menjadi permasalahan peringatan Yang dimana itu ta'ab budi Menunjukkan taat budi dilakukan secara rutin setiap tahun dan itu bahkan ada tata caranya segala sesuatu ritual yang ada tata caranya pasti itu ibadah ritualnya aja tidak ada contohnya dari Rasulullah apalagi tata caranya jangankan sekarang peringatan Rasulullah eh maaf peringatan hari Rasul yang begitu besar Coba kita lihat wang hajat, dijelaskan oleh Rasulullah hukumnya, tata caranya sekarang kita lihat, jangan kan gitu meludah saja, ada hukumnya ada tata caranya e, berhubungan suami istri ada hukumnya, ada tata caranya semuanya, ibadah sekecil apapun, ada hukumnya, ada tata caranya, bagaimana peringatan mulut Nabi yang terjadi kolosal setiap tahun, bahkan spektakuler kita lihat dari Sabang sampai Merauke belum lagi di luar negeri dilakukan sesemerak itu, tidak ada Tiada ya, penjelasan hukumnya dari Rasul sahabat dan tabiin, tidak ada tata cara laksana, pelaksanaan yang diajarkan oleh Rasulullah sahabat dan tabiin. Sekarang kalau begitu ibadah apa ini? Hmm. Nah berbeda dengan masalah hal musalah penyempurnaan eh, apa pengajaran dan risalah. Itu Allah. <'ala> ya. Saya akan kembali kepada kitab al-barzanji nih. Ia di dalam bacaan wala matama itu ada ada perkataan Khabaru ummuhulailata maulidih Asiah wa Maryamu Ini ini bukankah ini sangat-sangat menarik Ustaz? Sastranya sangat tinggi gitu Ustaz. Iya, memang kita tidak ingkari bahawa sastra yang ditulis oleh Berjanji maupun Diba merupakan sastra yang sangat kuat sastra yang sangat hebat. Kita tidak ingkari kekuatan sastranya. Tetapi main sastra saja tidak cukup. Karena kita sekarang ada dalam bash tasyri'. karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Amlahum syuraka'u lahum, lahum syara'u min ad-din ma lam ya'dzan Apakah mereka memiliki persekutu-persekutuan yang membuat syariat tanpa diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Artinya Seluruh praktik agama Tata cara ritual yang tidak diajarkan Oleh Allah dan Rasulnya Tidak diizinkan maknanya Tidak ada dalilnya. Maka itu semuanya termasuk syirik Di dalam syirik, syirik di dalam syariat Penegakan eh, Pembuatan syariat Dan uh, kita lihat Semua juga uh, Tidak lepas semuanya itu dari beberapa apa Hulu alias uh, Berlebihan Kalau kita membaca di dalam Uh, rawi yang uh, menjelaskan tentang hari ini cara lahirnya Rasulullah. Contoh aja, wabarazalallahu alaihi wasallam wadi an yadeehi al al ardhira fi an rasehu in al semaill jadi disebutkan di sini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika lahir itu langsung uh, mengangkat tangannya ke atas langit. Mm. Masya Allah. Mm. Jadi bayi uh, bayi saat cep itu juga enggak akan mungkin. Masalahnya sekarang mungkin atau tidak mungkin kita memang tidak tolak kalau memang itu ada dasarnya seperti Isa bisa bicara. Mm. Tetapi masalahnya ada enggak dalil seperti ini. Jelas ini adalah riwayat maudhu. <seng> wa mushiran ila rif'ati qadri 'ala sa'iril baliyya wa annahu al-habib alladhi hasanat tibahu wa sajaya wa da'at ummuhu 'abdul ini semuanya adalah riwayat-riwayat uh, yang tidak ada asasnya tidak ada al-sanusulnya bahkan kalau ada adalah ba'id seperti uh, cerita tentang waulida sallallahu alaihi wasallam nadif famakhtuna maqtu'a Rasulullah sallallahu dilahirkan dalam keadaan bersih terkhitan disebutkan uh, di dalam uh, sahih sirah nabawiyah uh, uh, Syekh Doktor di al-Akram al-Umari dia mengatakan seluruh riwayat yang menjelaskan tentang terkhitan Rasulullah sallallahu adalah dhaif lemah tidak bisa dipakai Jangan demikian menurunkan riwayat-riwayat yang seperti ini, apalagi tidak dijelaskan dalil-dalilnya, akan menyesatkan orang awam, apalagi orang yang awam baca tidak begitu punya banyak latar belakang penelitian hadis dengan dia sekali baca diajarkan diakini dipraktekan dianggaplah sebagai satu agama dan akhirnya sesat tanpa terasa nas allulohahan alfihihi. Ya Seth, saya kembali kepada sejarah tadi, tadi kan ya. Jawla Fatimi ya. itu adalah Al-Aksad si ah, ya Ya betul uh, Mungkinkah uh, Ahlu Sunnah Wal Jamaah Al-Indonesia ini si Al-Aksad? Ah, uh, kalau kita lihat uh, sejarah perkembangan Islam di Indonesia, hmm. dari mulai wali-wali dan yang lainnya Uh, termasuk Sasyidi Jenar Memang semuanya rata-rata mereka imat terpengaruh dengan syiah atau sufi mm -hmm. Contoh aja latar beragang Sasyidi Jenar Kalau kita membaca sejarahnya yang ditulis oleh uh, beberapa pakar itu kan Di antara uh, belajarnya dia belajar ke Iran mm -hmm. Kemudian ke Baghdad Kemudian setelah itu pulang mm -hmm. Begitu juga Seh Maulana Malik Ibrahim mm -hmm. Begitu uh, dan juga harus menjadi catatan hmm. mereka wali songo atau tim 9 yang dikirim oleh Abdul Hamid pertama hmm. dan tolong dicamkan juga para pendengar sekalian wah wali songo itu tidak terada, tidak ada kaitannya dengan manusia sakti hmm. dan pemahaman bahawa wali songo adalah manusia sakti merupakan pemahaman yang salah hmm. sebetulnya wali songo adalah tim sembilan yang dikirim oleh Daulah Utsmaniyah ketiga itu awal awal berdirinya hmm. karena melihat Jawa yang begitu kurang kadir eh, pasca perang Paregreg yang menghancurkan Majapahit, Kemudian pemerintahan pindah ke Demak Bintura Islam hmm. Maka untuk membantu supaya pemulihan Jawa ini cepat Maka mengirimkan tim sembilan ini hmm. Mereka sembilan ini tidak ada yang ahli agama alias ulama Mereka ya bisalah tentang agama Faham hmm. karena muslim Insya Allah masalah ngajarin sholat dan yang lainnya itu bisa hmm. Namun dikirim sebagai tim ahli ahli keduniaan, ada yang ahli tata negara, ada yang ahli pertanian, perkebunan ada yang ahli irigasi ada yang ahli perdagangan macam-macam dengan dengan uh, tema inilah diharapkan jawab pasca perang para Greek itu akan cepat pulih dan pemerintahan Islam akan cepat normal. Lah anehnya sekarang dipresetkan di se panggung sejarah itu menjadi manusia sakti yang bisa nyulap buah kolang-kaling jadi emas, bahkan Sunan Kalijogo perang sama saya dijenak di dalam tanah emang raya papa. Inilah hadir sekalian hal-hal yang selama ini lemah sekali yang yang membuat kita itu rancu, terbohongi, ya, ternodai tiga kita tidak bisa menjamin secara Indonesia yang yang begitu banyak campur aduk tentang cerita khurafat Allahu Allah. Baik rekan-rekan uh, para umatullah, kita tuntaskan dahulu sampai di sini saja. Kita akan buka layanan telepon 881363. Ya. Halo, Assalamualaikum. Baik, ya, kita sambut yang perdana. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, Ibu? Dengan Ibu Sena Boset. Ya, silakan Bu Sena di mana? Uh, yang menanggapi tentang maulid nabi. Ya. Yeah. Uh, saya rasa orang yang bermaulid nabi itu kau tahu, orang-orang yang mengetahui agama juga. Mm. Ya betul. Mm. Ya. Terus bagaimana dengan dalil-dalil yang ada di dalam hadis atau Al-Quran yang mm. tidak pernah ada hujahnya tentang maulid, mm. tapi tetap sampai saat ini dirayakan atau diperingati atau bahkan ritual-ritual itu tidak pernah berhenti terus cara untuk menyampaikan dalil yang sebenarnya bagaimana Pak Ustaz? Iya, coba mau. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh memang kita masuk lagi, silakan. Iya, baik. Kita terima 0816363. Halo, asalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Dengan siapa, Pak? Dengan siapa, Pak? dengan Bapak Muhdori ini Pak Muhdori di mana? Dari Fonda Ungu Iya, ya, silakan, ya. Pak. Asalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam. Tazainaliyat. Betul. Saya kalau apa itu, ini kebetulan kofinya mulut Nabi ya. Iya. Kebetulan dulu saya penggemarnya. Heeh, alhamdulillah. Alhamdulillah Allah berikan hidayah. Masyaallah. Ya. Sama seperti saya, Pak. Berarti <laughs> Bapak apel ini. Ya, masih apel gayanya Oh sangat apal sekali, jadi saya itu yeah. apa-apa tertinggal-tinggal ke tiga Ustaz membacakan beberapa berita berita air berjanji. Oh, gitu ya. Yeah, yeah. <laughs> tertinggal. Ya, yeah, yeah. nah, yeah, silakan Pak. Saya ingin menanggapi itu uh -huh. uh, dan dan juga saya ingin menanyakan kepada Ustaz, uh -huh. apakah sudah pernah berhadapan dengan mereka Ustaz? Ya. Yeah, uh -uh. Hmm. Uh, saya sendiri ya uh, berhadapan hmm. ini kadang-kadang uh, uh, apa itu suka-suka emosi juga gitu <laughs> uh, apa Nggak itu berangkat pertama berhadapan bagaimana jadinya untuk menghadapi mereka yang kedua yeah. itu sebenarnya sangat moda itu Uh -huh. Kenapa? Kerana dari-dari yang dibawakan mereka itu Sudah lebih dulu diketahui oleh para sahabat yeah, uh -uh. Oleh para ulama-ulama terkemuka Seperti imam masyarakat yang keempat yang mereka sanjung-sanjung, yeah. Itu sudah lebih dulu tahu dari-dari yang mereka bawakan yeah. Yang sebagian besar itu secara umum yeah. Nah jadi kalau untuk menolak itu sebenarnya itu sangat modal itu sudah enggak usah pakai daniel kayaknya itu. Iya. Nah, jadi kalau memang ini, kenapa kok imam sadi yang mereka agung-agung enggak pernah melakukan itu? Iya. Kenapa enggak diambil ya pak ya? Iya. Padahal mereka sangat betul mengaku imam sadi. Sekali pun mereka tidak tahu bagaimana imam sadi menanggapi malu nabi. Ya. Jadi apa itu saya tanya ini aja ya. Saya hanya menjadi apa itu tertawa gitu loh. Ketika hmm. saya dulu saya sangat... tahu itu. Aw yeah. apa lagi sekarang ada panjang jimat gitu, jimat itu di apa di di Jawa Barat itu ya. Uh -huh. yeah. nah, ada hey. panjang jimat, ada gulung gulung itu, mereka enggak mengaca gitu loh. Yeah, heebshukan ya pak ya. Apa-apa saya tanya-tanya bagaimana jangnya besar. Napan. Yeah, subhanallah. Waalaikumsalam. Ya, okay. Cukuplah dilulus. Ah, uh, yang pertama tadi ini hampir memang bersamaan. Inilah dalil orang awam. Kalau memang salah, kenapa didukung oleh kiai itu biasanya? Perlu diketahui, bu saya adalah orang pesantren yang selama ini uh, lulusan dari pesantren NU NO, dan lahir di keluarga NU NO, dan bab, uh, bahkan kakeknya kakek saya, <laughs> kan gitu. Puyut eh, saya, Mbah saya, ini semuanya juga NO. Ketika kita mencoba untuk klarifikasi, memang betul kata Bapak tadi itu. Tidak ada dalil dan dia tidak punya alasan. Terus kenapa memang dia pertahankan terus yang saya alami, Gengsi, untuk menarik itu rata-rata. Bukan karena kebenaran yang ia ingin tegakkan. Kalau seandainya ada orang yang masih hanif terkotori oleh subhat itu di dalam hatinya pasti ada gejolak dan kalau ada kebenaran nyampe pasti berubah. Eh, kalau kita lihat contoh aja kalau kita itu mahu meng mengaji bener bu, ya eh, tentang masalah selamatan kematian. Di dalam kitab Fathul Mu'in, di dalam kitab I'anatul Talibin sebagai syarahnya itu kan dijelaskan di situ selamatan kematian itu termasuk perkara yang haram Mubadir dan Israf dilarang di dalam agama. Itu dikaji kitab itu di pesantren. Kalau kita baca beberapa pertemuan yang lalu bulan lalu tentang masalah saban dari kitab Durotun Nasihin itu kan juga menjelaskan seperti itu. Dan juga kita lihat aja sekarang penjelasan penjelasan ulama-ulama dari karangan mereka yang sudah mulai objektif melihat ini bahawa ini adalah praktek-praktek yang salah. Cuma memang keberanian untuk mengatakan yang benar, keberanian untuk berubah, keberanian untuk menantang arus yang mungkin kalau seandainya dia mengatakan hak. Mungkin tidak dipakai atau turun pamernya kiainya dimusyir oleh orang kampung dicerlak inilah yang membuat mereka itu terus bertahan bertengger di singgah sana kebitannya tidak mau berubah walhasil akhirnya muncul prinsip kiai kuatir kehilangan jamaahnya si jamaahnya kuatir kehilangan kiainya kan sampai muter itu ya, saat, tak, tak bisa. lagi sampaikan hal itu mereka akan mengatakan khususnya <coughs> <mungkin> kalau di <coughs> ya. kasus ini setia. Uh -huh. Dia kan orang baru, dia kan orang dari Jawa kan gitu Pako Sampan uh -huh. di Bekasi, Pako Sampan itu ya Pako uh -huh. yang paling besar lah, kiai tokoh kiai oh, yang paling besar ini Mulidan kok yeah. Inilah Memang kalau kita lihat bukan hanya lebih besar itu, hmm. bahkan kalau kita makkah di Makkah contoh aja ada tokoh yang doktor S3, hmm. bahkan mungkin kelasnya sudah kelas level senior, hmm. ya itu juga mendukung bahkan menulis buku tentang Fobail Maulidin Nabi, hmm. ada kitabnya Ad Daqir Muhammadiyah dan juga ada kitab lagi eh, terkait dengan eh, per, eh, baiknya peringatan Nurd Nabi. Tentang hal itu, kita, jangan aneh. Ulama-ulama yang terdahulu juga melakukan hal yang sama. Hmm. Mungkin Ibnu Hajar juga, uh, hal ini menyatakan uh, boleh saja. Abu Syamah juga. Tetapi kembali lagi, ulama itu, tolong kita jamkan. Ulama itu bukan Nabi. Yang dikatakan oleh Imam Malik, semua orang bisa diambil dan ditolak pendapatnya Kecuali yang punya kuburan ini Yaitu Rasulullah Artinya siapapun ulamaknya berpotensi Berpeluang untuk salah hmm. Namun kesalahan itu tidak menyebabkan Kita harus menjatuhkan si ulamaknya Dan juga kesalahan itu tidak boleh kita ikuti Harus kita cari yang benar Dan kita bantah dan yang berhak untuk membantahnya adalah ulama hmm. sambil kita terus membaca Robbanafirla nawali ikhwani nalla dinasabakuna biliman hmm. itu sikap yang terbaik menghadapi kesalahan para ulama hmm. karena pada akhirnya kalau ada ulama yang membolehkan kita juga bisa bantah hmm. ada ulama yang melarang bahkan yang melarang itu tidak lebih jelek daripada ulama yang membolehkan hmm. bahkan keutamanya lebih dan yang, melar yang melarang itu lebih banyak lo kalau sekarang tarik tarikan boleh ini tidak? Ya kita asaskan kembali fa intanazatum pisayin farudhuhi la Allahi warasul kan gitu. Dengan kita hakimi seperti itu urusan selesai. Tetapi kalau sekarang pendapat ulama dibatalkan dengan pendapat ulama repot. Hmm. Bahwa pendapat ulama diserang dengan pendapat ulama, enggak bisa. Ini namanya hujah. Untuk menolak pendapat ulama dengan pendapat ulama Harusnya ditolak dengan Al-Quran dan Sunnah Diterima juga dengan Quran dan Sunnah Baik kereka anak Tara yang makam Allah Kita akan kembali setelah selingan berikut ini Nabi. Uh, Kalau saya sendiri berhadapan dengan uh, dulu dari uh, Eka pondok pesantren saya sudah bahkan akhirnya saya mau dilempar batu <laughs> <laughs> ya tapi kita terima sabar. Adapun toko-toko di kampung ya kita uh -huh. sudah uh, apa namanya adakan uh, table kita adakan kajian kita jelaskan tentang masalah mereka itu terima atau tidak itu soal lain yang penting komatul uh hujah dan menjelaskan seperti ini memang harus dibutuhkan keberanian spesial. Mm -hmm. Karena syaitan itu yang ya selalu memberikan rasa takut untuk menyampaikan itu. Mm -hmm. Makanya Abu Dar Al Ghifari mengatakan amaron Niroslu Allah Sesi Islam an aku nel hak waluka namurah. Mm -hmm. Namun kita adakan dialog-dialog yang ilmiah, jangan terpancing emosi itu syaratnya. Mm -hmm. Kita harus uh, Jangan sampai kezaliman dia kita balas kezaliman hmm. Bahkan kezaliman mereka di dalam membalas kita balas dengan keadilan Ilmu dan kebijaksanaan Itu insya Allah Seperti yang dikatakan oleh Ahli Sunnah eh, eh, Syekhul Islam Bahwa Ahli Sunnah wal-Jaman fanis orang dengan dasar ilmu, adil, arif, insaf Ya objektif Itu Tidak seperti Ahli Bidah dengan kezaliman Wallahana Ya baik di 8816363 Halo Assalamualaikum Assalamualaikum Dengan siapa ya. Pak? Suryana Pak. Di mana? Di bekas jaya nah, silakan. Hmm. ini. Silakan. Jami Assalamualaikum Pak Ustaz Iya silakan Pak. Ini mau tanya Pak. Iya. Kalau ini Pak uh, orang meninggal gitu Pak uh -uh. ya, itu boleh ditahlilan gitu Pak ya? Hmm. Uh, dan apakah doa misalkan dari anaknya buat bapanya ini ngape tidak gitu? Hmm. Yeah. Hmm. Nah, iya. Bapa suka tahlilan uh, ya? Iya suka. Pak hmm. Hmm. Ya uh, tolong penjelasannya ya. Iya, nah, enggak apa-apa. Doa apa, kan. tidak gitu ya. Ah, ah, ah. Karena kalau kita sembahyang kan juga berdoa ya. Ah, ah, ah. Mendoakan tadi bangsa dan lain-lain gitu ya. Iya. Ya. Baik, Pak Suryana. kasih ya, Bu tadi ya. Iya, ya. sama-sama. Asalamualaikum. Waalaikumsalam. Di belakang Pak Suryana, dari Beje ini. Halo, Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Marwan ya silakan pak Mohrwan Ya Yeah makasih masanya. Iya murhalir pak. Oh maksudnya murhalir. <laughs> terus murhalir. Ya. Makasih terus. Iya. Ya. Uh, ini pak Ustaz Janis Ustazinil ya. Nah. Ini ini memang dilema di sini ya. Iya. Tiap hari dia memang orang NU tuan. Bahkan pengurus organisasi NU ya. Oh bapa. Iya. Ah. Alhamdulillah tahun 87 saya insaf setelah dengar dakwa. Mmm asal. Sekarang saya malah pentang Maulid gitu ya. Iya. Tapi di sini di kamp tempat saya tinggal ya, Medan saat ini. Orang sangat minder sekali dengan maulid gitu ya. Hmm, uh, kalau enggak maulid merasa ada sesuatu yang kurang gitu. Pendosa. Iya. Yeah. Uh, saya pernah berdebat dengan ustaz dalam sebuah taklim itu ya. Hmm. Dia bilang ujung harapan aja maulid. Nah. Kita kan naik, kita ini yeah. patokan mereka selalu ke situ gitu yeah. ya. Kiyai yeah. besar yeah. Ya, seperti itu ya. uh -huh. Saya bilang patokan kita bukan dicatok yang kita Rasulullah. Saya uh -huh. kan, mengakui dengan buat masyarakat tuh Rasulullah tetap pendah kita gitu ya. Tapi kayaknya agak susah itu tadi ya. <laughs> nah, sekarang ini uh, kita di sini di masyarakat kadang-kadang uh, dilematis juga ya kadang-kadang saya sering diundang gitu ya hmm. uh, solusinya untuk menjalin silaturahmi masyarakat kadang-kadang saya datang hanya menjalin ceramahnya saja gitu dari awal saya tidak datang hmm. menjalin ceramah saya baru datang gitu Niatnya untuk silatur masyarakatnya hmm. kalau seperti itu gimana itu tadi ya. terima kasih banyak hmm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Waalaikumsalam Kati di belakang Pak Marwan Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. di mana siapa Pak? Abu Zahri di mana? Di menara Denamon. Bang, menara Danamon. Denamon sila geserkan. Alhamdulillah, Ustad. Mm -hmm. uh, memang uh, ini fenomena yang saya juga apa agak sedikit kurang serak ya. Mm -hmm. Banyak acara-acara seperti itu saya uh, belum pernah mengikuti uh, secara mendalam ataupun khusus mm -hmm. gitu. Mm -hmm. Kalaupun ada, sekali lewat yang nggak bisa dikenari, kan? Iya. Yeah. Namun uh, saya fikir Masyarakat sekarang ini telah menjadikan isu itu kebiasaan uh, dengan dilandasi atas keawaman yang benar-benar awam. Ya betul. Akhirnya saya berpikir, maksudnya oh, perkara ini tidak terlalu urgensi buat saya untuk dipermasalahkan, mm -hmm. karena apa Rasulullah sendiri dah mulai dakwahnya. Mm -hmm. Banyak sekali umat-umat ini beliau dalam keadaan kejulumatan. Sehingga yang di dakwah pertama adalah tauhid. Heeh. Oke. tauhidnya. sedikit lagi, Pak. Ya. Eh tapi sekarang bahwa yang paling penting adalah bagaimana mau mel kita mempertahankan agama satu mm tauhid -hmm. secara sempurna terutama menekankan pada amal yang paling utama adalah ayolah ah. sempurna mungkin insya Allah sifat-sifat bisa dibawa ke kehidupan ya. sehingga tidak akan melakukan sesuatu yang tidak dicontohkan ah. insya Allah baik Assalamualaikum Salah. Waalaikumsalam Assalamualaikum. Pak Suriana dulu di BJI. ini tahlilan saat iya. dan mengirimkan doa untuk anaknya iya gini Pak Suriana mudah-mudahan Bapak bertanya untuk hidayah dan Bapak bertanya untuk amal e, kalau kita lihat e, acara hari 1, 2, 3, 40, 100 ini merupakan acara sinemunial tradisi yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW hmm. tapi bukan berarti Rasulullah SAW dan Khulafat Rasidin tidak mencontohkan, tidak mengajarkan bahkan tidak sama sekali membolehkan acara tersebut kita dilarang berdoa tidak hmm. Bahkan kita dibolehkan doa, memperbanyak doa untuk orang tua kita selama 360 hari Sebaliknya orang yang sekarang ini tahlilan atau mendoakan mayit pada hari-hari itu saja Ini kayak nampaknya anak kurang begitu eh, nyambung sama orang tua Masa ingat doa orang tuanya cuma hari 1, 2, 3, setelah itu 7, 40, dan 100 Bukankah kita dianjurkan untuk mendoakan mengirimkan Pak, uh, doa istighfar ya, doa pengampunan kepada orang tua, orang tua kita itu setiap saat, baik pada saat masih hidup dan sudah meninggal dunia. Rabbighfirli waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Bahkan setiap saat dengan demikian, uh, saya sarankan kepada Bapak daripada sekarang kita ini kumpulkan tetangga yang kadang datangnya juga enggak jelas doanya mana. Cuma mengikuti ikut ikutan saja, bahkan datang eh, ke tempat itu hanya legal eh, formalitas, takut nanti diancam, takut nanti dibaikot, takut nanti macam-macam. Sehingga dia datang doa juga enggak, eh, kalau sekarang imamnya sedang mengucapkan doa pun amin, amin, apa yang dibaca juga enggak tahu. Sekarang di antara yang datang, namanya seratus, yang mendoakan benar-benar itu enggak ada satu persen bukankah suatu hal yang indah dan tahlilan ini yang mungkin tidak cukup dua juta tiga juta kita buat untuk wakaf masjid beli keramik masjid kita sekolahkan anak yang putus sekolah fakir miskin yatim piatu dan kita doakan setiap saat pada saat kapan saja terutama anak-anaknya dan orang lain kita minta kapan saja Tolong do doakan bapak saya supaya diampuni oleh Allah. Tidak ada masalah. Karena pada dasarnya orang mu'min dan mu'min itu saudara ketika mengucapkan. Rabbana filana wa li ikhwanina alladina sabakuna bil iman. Wa la taj'al fi kulubina ghilla lil ladina aman. Rabbana inna qura'u furrahim. Itu nyampe insyaAllah. Bukan hanya yang kaitannya dengan family. Semua yang punya kaitan keimanan ke keislaman insyaAllah kena doa ini ketika dibaca. Hmm. Itu aja cukup. Dengan demikian, doa anda yang anda sampaikan, doa bapak yang bapak sampaikan untuk orang tua nyampe, istighfar nyampe, semuanya nyampe. Tetapi, jangan dengan cara ritual-ritual yang seperti tadi tinggalkan dan hartanya wakafkan untuk orang tua itu lebih indah, lebih cantik di hadapan Allah. Ya. Wallahu'alam bisawah. Ya, Pak Marwansah ya. menghadiri maulid hanya pada saat ceramahnya saja, Ustaz. Ini nanti akan terjadi dilematis e, psikologi yang sangat berat. Sebetulnya ada solusi yang bagus, Pak. Pada saat acara-acara bid'ah kita tidak lakukan, supaya mereka akan menciri kita dengan jelas. Nanti kalau sudah jelas cirinya itu juga mereka, benturan-benturan sakit itu hanya awal tokoh. Nanti kalau sudah ketiganya keempatnya, sudah dianggap biasa Bapak itu paling Muhammadiyah, itu aja paling berantar. <Gelih> kalau tidak begitu, Wahhabi udah selesai titelnya. <Tuskutuk> Tapi kalau kita datang, tapi enggak mengiyakan datang tapi enggak setuju, kita bisa kena psikologi sakit kita rasanya. Hmm. Dalam satu sisi kita anti, tapi dalam satu sisi badan kita datang, sehingga muncul kontradiktif. Kita diajak untuk latihan kemunafikan, itu kan suatu hal yang berat pak. Nah solusinya, saat-saat bid'ah, saat-saat acara-acara yang seperti ini kita tidak datang, tapi yang mubah, yang boleh, yang sunnah mungkin kita datang contohnya kita kalau mereka mengadakan walimah kita datang khitanan kita mungkin kasih sumbangan kalau seandainya akikoh juga kita ucapkan selamat e, kerja bakti kita nongol itu caranya dengan demikian mereka enggak punya alasan kok enggak punya alasan paling banter alasan mereka itu kan ngancam kita ah oh, itu enggak bermasyarakat coba buktikan hmm. kalau acara-acara yang sunnah atau minimal mubah di tengah masyarakat kita nongol, kita ikut, kita berbarengan dengan mereka Insya Allah image yang jelek itu akan hilang ya. Yang jelek itu betah tidak datang, yang ini juga tidak ah, datang Itu pasti diadili oleh masyarakat itu Iya. Ya. Nanti tidak lagi disebut Muhammadiyah, bisa jadi ya. versis atau lain ya, so. ya. <laughs> <laughs> <laughs> Karena sudah kehabisan akal Iya. Baik, eh, Pak Abu Zar ini sangat menarik so. Dan uh. Itu perkara yang tidak urgen Iya so. Uh, saya tadi agak menarik Apa yang diucapkan hmm. oleh Pak Bapak tadi Mari kita ajarkan Tauhid Bukankah hal yang terkait Menegakkan sunnah memerangi Bid'ah itu Suatu hal yang uh, kaitannya Dengan akhidat juga Bahkan dikatakan oleh ulama Ada perkara tiga yang harus kita jelaskan Yang tidak bisa saling satu dengan yang lainnya nyampur Tauhid tidak bisa nyampur dengan syirik Sunnah tidak bisa nyampur dengan Bid'ah Ta'an tidak bisa nyampur dengan maksiat Begitu juga ahlu Tauhid Tidak bisa nyampur dengan ahli Al-Sunnah tidak bisa nyambut dengan ahli bid'ah. Dan juga ahli tuaat tidak bisa nyambut dengan ahli maksiat. Lah kalau sudah kita punya prinsip begini. Menjelaskan Islam itu kan. Menjelaskan Tauhid. Konsekuensinya harus menjelaskan syirik. Menjelaskan Sunnah. Konsekuensinya harus menjelaskan tentang lawan-lawan Sunnah. Dan menjelaskan ketaatan. Harus konsekuensinya menjelaskan. Apa yang menjadi lawan ketaatan yaitu maksiat. Bener dengan demikian Pak. Kayaknya eh, pernyataan tadi perlu ditata dengan baik. Kira-kira bisa enggak kita menegakkan tauhid tanpa membasmi bid'ah? Ini saya kira tidak mungkin karena itu semua kaitannya sangat erat. Dan kalau kita lihat pernyataan-pernyataan sahabat, tabiin tentang sikap mereka terhadap itu sangat tegas dan keras. Bagaimana itu kita anggap biasa dan enteng. Dan bagaimana umat akan tawhidnya baik kalau tidak bisa bersih dari ini. Hmm. Asyhadu an la ilaha illallah berkonsekuensi memberikan penegakan pemurnian tawhid. Membasmi syirik Muhammadur Rasulullah penegakan sunnah. Membasmi lawan dari sunnah yaitu bid'ah. Hmm. Kalau asyhadu an la ilaha illallah. Wasyadu anna Muhammadur Rasulullah sudah bersih. Berarti Tauhidnya tegak Sunnah tegak dan syirik roboh dan bid'ahnya punah Wallah anggota Di belakang Abu Dhar 88163 Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Siapa ini Ibu? Uh, dengan Bu Dwi Dari Bersada Tambun Ya, Silakan Bu Assalamualaikum Pak Ustaz ya, uh. ya, ini mau tanya Pak, di pengajian saya itu Mulai bulan, uh, minggu depan Itu mau ngadain Biasanya kan kita ngajinya ke metri Ya Pak, ya, kalau hmm. enggak Di aula tertentu Di tempat hmm. kurung ngaji itu hmm. Itu mau ke rumah-ke rumah Tapi bagaimana enggak ya sih ya Bacaannya tuh Mbak Jadi satu-satu gitu ya sampai selesai gitu Gak bareng-bareng baca gitu Jadi kalau yang saya dibenerin tuh gimana disariahkan gak Takut saya nanti kita menyelisih sunnah gitu Pak Iya oh, Nah gitu Saya kan gak tahu ya bagaimana itu apa uh, disariahkan gak Gitu hmm. aja ya Pak Ustadz ya cukup. Tanya min mulainya minggu depan jadi Insya Allah sebelum, Ya sebelum ini saya tanya dulu Ya, si. ya udah gitu aja Pak Ustadz ya Assalamualaikum Waalaikumsalam di belakang Budwi dari kriteria pesada tanggut. Salam alikum. Hello, salam alikum. dengan. Dengan firman dari pengasuh stud. Nah ini tidak ada apa uh, hubungannya dengan yang termasalakan malam ini stud. Cuman uh, mungkin untuk bidahnya stud. Ya, Masalah yasin pabila stud. Mm -hmm. Ah itu tambahan pada yasin pabila itu bagaimana hukumnya. Uh, ana uh, sendiri kurang paham artinya. Uh, kemudian, ana ini uh, kerja. Nah di kantor itu, uh, apa namanya mengadakan yasin fakir. Setiap malam Jumat itu, ana kadang tidak bisa menghindar untuk tidak menghadiri. Kak. itu bagaimana uh, cara ana supaya bisa menjelaskan, uh, tapi tidak terlalu Bagaimana gimana gitu? Iya. Ya. Uh, Baik, uh, masternya. Mungkin ada uh, paham sekali. Iya. Terima kasih tadi. Camat itu. Selamat. di belakang firman, firmanis 2. Halo, Assalamualaikum Halo, Assalamualaikum Waalaikumsalam. Salam dengan dengan Yunus di tampun, Pak. Sedagian, ya, silakan, Mas. Uh, ini mau nanyain yes. tadi mengenai pembahasan kita mengenai Maulid, kemudian eh hmm. uh, masalah barasanji dan sebagainya. Hmm. Cukup menarik. Iya. Hmm. Dan hmm. polimet ini cukup banyak di masyarakat. Hmm. Betul. betul. Uh, untuk pegangan mungkin ada buku yang uh, bisa dijadikan pegangan untuk menjelaskan kepada teman-teman yang lain mungkin hmm. yang uh, isinya bisa uh, apa namanya tuh lebih bagus apa dipertanggungjawabkan nanti. Hmm. Oke. Okay. Terus yang kedua. Iya yeah, Pak. Mengenai uh, tahlilan Iya. Hmm. Yeah. Uh, saya pernah membaca sebuah hadis. Bahawa hanya ada tiga amalan. Jadi pada saat orang meninggal hanya ada tiga amalan yang eh, apa terputuslah amalan kecuali sudah yeah. bertara. Yeah. Bertanya, Pak? Pertanyaannya, eh, apakah doa orang lain Selain terkaitnya atau eh, bacaan Al Quran itu sampai? Ia yeah, so, cukup, ya, ya, Terima kasih. Assalamualaikum. Selamat Di belakang Pak Yunus kita terima dua telefon lagi. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Halo, salamnya. Oke, oke. Ya, musyafi. Safi, Safi, Sofi Abdul Sati ya, di mana? Sebentar. Silakan silakan Mas. Enggak, saya gini, sini nanya. Saya uh -huh. uh, tibit atas apa sih, Opit A itu? Iya. Oke. saya ingin tanya kan detail tata gawe itu juga baik kan ya? Heeh. Uh -huh. baik. saya ingin tanya orang yang mau mencabla agama. Dengan apa namanya mengangkat isu-isu berbeza yang nggak akan ketemu uh, apa namanya titik pertemuannya, mm -hmm. uh, apakah itu baik Apakah itu baik dengan uh. rasa benar sendiri dengan menyalahkan orang lain gitu? Iya. Yeah. Baik. Atau menimbang perasaan orang gitu? Iya, yes. hello, yes. okay. okay. Yeah. Uh. Satu lagi di belakang Pak Abdul Safi. Uh. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam Salam. Jadi, ikrin. Ya, silakan, Dimana, Pak Di mana Pak? Pak, saya pengajar nih Pak. Ya. Yeah. Nah, oh, kebetulan kan mengalami musnah pas waktu Isha. Cepat oh, oh, Pak, oh, langsung pertanyaan. Ini jadi kan saya datang ke itu, saya langsung naskah masal Isha. Sedangkan itu sudah jam berapa langsung sangat berdiri, hmm. nah, tiba-tiba di situ ada taklim, ada taklim. Oh, kebetulan saya pasang saya berfakir, langsung komat nggak tahu ni itu musnah Isha. Gimana tu Pak? Iya cukup ya? Oke. Okay. Ya. Ibu, tersalah Ibu Dewi dulu, start. Ya, itu, uh, saya ingin jawab singkat. Hmm. Hendaknya diurut dari mulai awal sampai akhir. Hmm. Dan kalau kita latihan kiroahnya, hmm. itu diutamakan di mesjid. Hmm. Berdasarkan sabda Rasulullah, Masta makau munfi baitin mumbuyutilah. Yatlu nabi Ta'balawat darasuna fi ma'binhum illa nazzalak ali musakina wa sheturum rahma wa huffat ali musaika. Tidaklah satu kaum ngumpul di mesjid membaca dan deras. Ya, saling mengkaji kitab Allah. Melainkan akan turun ketenangan diliputi rahmat dan dikelilingi oleh malaikat Adapun kalau di, dikelilingi dari rumah ke rumah Hendaknya dilengkapi dengan kajian tafsirnya hmm. Walaupun secara ringan ya Mungkin setelah membaca-bacaannya Dicocokkan tajwidnya, Setelah itu makharajnya Setelah itu dikasih tafsir ringan Kalau enggak bisa mengatakan Me mendatangkan Ustaz yang dari luar Ustaz e Lokal aja untuk membimbingnya Itu hmm. lebih mengarah Lebih berfaedah Dan lebih bisa menunjukkan Makna Al-Quran secara benar insya Allah hmm. Terus yang kedua Yasin Fadilah Tentang Yasin Fadilah ini jelas merupakan Satu hal yang mengkhawatirkan Bila ada orang nantikan situ diselipkan Fadilah di samping-samping ayat itu Ketika itu nanti dibaca bersama Bersama ayat-ayat itu dianggapnya orang awam yang sudah tidak kenal bacaan Al-Quran. Tidak mengerti selok-belok Al-Quran dianggapnya tambahan-tambahan fadilah itu bagian dari surat tersebut. Hmm. Dengan demikian, boleh membaca surat Yasin. Tidak ada masalah. Tetapi jangan sampai mengkhususkan itu saja. Baca semua surat 114 ini. Jangan sampai ibarat kata orang mati warid Yasinan lah gitu ya. Mati hidup prinsipnya Yasin. Surat yang paling legal yasin, yang diakui yasin. Haji yasinan, mati yasinan. Kunci Inggris. iya itu. itulah. Sehingga surat ada surat yasin bukan surat kunci Inggris. Bisa hmm. dibuat buka apa aja hmm. Dan ini merupakan uh, bentuk penyimpangan. Bukan di dalam masalah kita melarang baca yasinnya. Hmm. Di dalam masalah caranya dan juga diskriminasinya. Cara hmm. membacanya, jangan sampai kita... Khususkan waktunya dan seperti yang dilakukan hanya untuk kematian atau untuk pindah rumah dan jangan didiskriminasi artinya yang diutamakan cuma yasin saja ya. Buku pegangan Ustaz, tentang masalah bid'a ini uh, Banyak sekali sebetulnya uh, uh, uh, uh, ada insiklopedi bid'a juga intinya uh, ada yang porsinya kecil, ada yang sedang, ada yang besar InsyaAllah Bapak pergi beberapa Toko buku Islam menemukan Menanya, tanya aja tentang masalah e, Bit'ah, bit'ah seputar itu Ada buku yang bagus sekali, kecil Tapi tuntas, yaitu buku yang ditulis Oleh Syah Abdul Aziz bin Bas Yang judulnya, Waspada terhadap Bit'ah, itu kecil dan sudah Diterjemahkan e, dan Diterbitkan dalam bahasa Indonesia ya, Bacaan Al-Quran dari orang yang hidup sampai Kepada orang yang mati uh, Apa itu ya? Ah, tadi, Baik, ya. Kayanya yang penting nyinggung tadi Pak, nyinggung kaum muslimin perasaan tadi. Oh enggak, ini ada ini. Pak Yunus 2 dua, dua pertanyaan. Oh. Baca? Bacaan Quran. Oh iya. Kini Pak, uh, tolong dicamkan uh, doa dengan Quran lain hmm. sikap diantara ulama. Imam Asy-Syafi'i mengatakan Al-Quran tidak nyampe ke mayit. Hmm. Seperti yang telah dijelaskan dalam kitab Al-Umm. -Um. Adapun yang lainnya mengatakan boleh. Intinya begini, baik doa dan bacaan Al-Quran itu kalau dari ana insyaallah nyampe. Hmm. Adapun kalau doa dari semua orang bisa dari anak dan selain anak, karena dalilnya hmm. Robbanaufirlana walikhwaninalladinasabakuna biliman, wallatajalfiqulubinaghlalladinaamanu Robbana inna karaufurrahim. Tapi untuk bacaan Al-Quran ini yang sahih adalah dari anak, dalilnya waalaysalilinsani illa masaa dan anak termasuk dari hasil usaha orang tua. Ini hmm. Hmm. Uh, tentang masalah doa dan Al-Quran. Ya. Yeah, Bid'ah itu apa? Apakah memang ustaz ini memecah belah? Iya, ini perlu benar. Betul ini. Saya minta waktu dikit saja ini. Ya, Al-bid'ah artinya segala sesuatu yang baru tidak ada contoh di zaman Rasulullah. Hmm. Artinya di dalam masalah syar, eh, dalil eh, dalam istilah syar'inya bid'ah adalah Tata cara beragama yang diada-adas baru tanpa ada contoh dari Rasulullah. Contoh dari Al-Quran dan Sunnah. Yang diadakan sengaja untuk nandingin menyerupai agama. Menyerupai tapi bukan bagian dari agama yang bermaksud untuk menambah taqarrub kepada Allah. Nah sekarang kalau kita mas ya penanya... Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Memberikan ilmu yang bermanfaat batihat, Memberi hati yang luntup Dan keinginan untuk menyatukan umat terkabulkan Tolong masih dicamkan Rasulullah ketika menyatakan kebenaran Al-Haq walau kana murroh Terus kemudian berpecah Menjadi dua kelompok yang satu anti Rasulullah yang satu mendukung Rasulullah Rasul tidak pernah dituduh untuk memecah belah Sekarang tersinggung dari sisi apa? Agama itu milik siapa? Kok kita yang tersinggung? Emang milik bapak kita kalau sekarang umpamanya agama itu turunnya di desa saya milik bapak saya Saya tersinggung itu soal masalah biasa Masalah tersinggung itu soal pribadi Tapi agama ini adalah milik Allah dan Rasulnya Ya otomatis harus kita ukurkan tersinggung menurut Allah dan Rasulnya Tidak tersinggung menurut Allah dan Rasulnya Sekarang kita menjelaskan apa yang Diinginkan oleh Allah dan Rasulnya, disuruh oleh Allah dan Rasulnya. Dari penjelasan itu terus ada orang tersinggung, ya jangan disalahkan yang menjelaskan. Hmm. Contoh aja, nggak usah bedah lah, mas. Mungkin terlalu uh, uh, ini terlalu ini terlalu pas lah contohnya saklen. Hmm. Contoh aja. Sekarang saya menjelaskan haramnya judi, hmm. ya toh. So? Haramnya zina Orang yang sekarang lagi gandrung zina gandrung judi pasti tersinggung juga Apakah kita sekarang ini menyakiti Mengganggu orang lain terus memecah belah umat Padahal saat dosa dan zina itu Lebih kecil daripada bidang eh, Iya betul ya. Syirik juga begitu kan gitu Loh kenapa kita sekarang ini ketika menjelaskan judi, ketika menjelaskan zina, pembunuhan dan yang lain pokoknya barang yang haram ada orang tersinggung kita tidak dituduh memecah belah umat bahkan negara juga ketika menjelaskan orang-orang yang sekarang pelaku narkoba begini dihukum begini terus ada yang enggak setuju apakah negara memecah belah rakyat? Bahkan jelas tidak. Hmm. wallahu alam bisawwab. semoga jakumullah khairan Kesir dan konektor Ahmadullah mohon maaf pertanyaan tak fisil saya tidak tidak kami jawab. InsyaAllah kita, waktu yang akan datang kita lanjutkan kembali dalam kajian malam. Murali Barda, Ustaz Abidin dan Tekan Bayu Samudra. Pamit undur diri. Laila kamar kodim insyaAllah. Subhanaka Allahumma bihamdika. Sudahlah ilaha ilam tas takbiru khuatu Assalamualaikum warahmatullahi